Dobrý den, já vás přítám na další především přednášce. Ukolodávka na příště. Příště bude Tomáš Mančal s názvem něco jako kvantová mechanika ve službách přírody. A bude to o kvantové mechanice a fotosyntéze a bude to určitě zajímavé. Ale dneska nebudeme povídat až tak úplně o kvantové fyzice Myslím, Berezo. Vítám tady z Petruskovou z katedry Ekologie, která nám řekne, jaký z obav narostl. <laughs> tak já děkuji. Dobrý podvečer. Dneska to opravdu o kvantové fyzice nebude, bude to velmi odlehčené, protože jsem usoudila, že když nám změnili čas, je v 5 hodin tma, blíží se nevím, kolik ta vlna covidu se na nás valí, tak je potřeba prostě to pojmout nějak tak jako zlehka. A Ptačí zpěch je vlastně něco, co mi přijde, že nemůže naštvat skoro nikoho, nebo jsem se adpoň nesetkala s někým, kdo by bylo, že řekl, že nenávidí ptačí zpěv. Možná jako nějaké ranní buzení, když vám kráká rána prostě na střeše, tak si ho dovedu představit, že to není úplně ono. Ale jinak vlastně i ti, kteří ptačí zpěv ignorují, tak se s ním nechce setkali například v krásné literatuře. Protože prostě ptačí zpěv je něco, co fascinuje lidi od lidi nepaměti je zdrojem strašné inspirace, takže minimálně třeba na mírách českého jazyka nebo Babička vám četla, aniž byste tušili nějaké pohádky, které byly určitě tačí zpěvem inspirovány. A nepochybuju, že většina z nás možná každý si vybaví nějakou lidovou píseň, kde se určitě objevila nějaká žežulička, co zpívala a tvoutl slavíček a podobně. Takže tačí zpěv vlastně potkáváme jak v krásné literatuře, tak pochopitelně i v hudbě. A to, jak současné, tak minulé, Ludvík van Beethoven třeba dokonce i tady dával do svých partitur, nebo jak se tomu říká, co vlastně za druh ho inspiroval. Takže tady vidíte, že dával slavíka, tohle je tuším přepelka, kukačka, to je úplně jasné. No a další takový jako z těch velkých skladatelů a výborných ornitologů byl třeba Olivier Messiaen, který opravdu perfektně rozpoznával tačí druhy podle zpěvu a inspirace v tom jeho díle je opravdu neskutečná, kromě skladeb jako ranní zpěv ptáků nebo ranní zbor ptáků, či jak to přeložit, tak má třeba i opravdu jako eh, akustický atlas, kde opravdu má jednotlivé skladby, které jsou inspirovány právě jednotlivými zpěvy těch tačích druhů. No a z těch současných třeba můžeme jmenovat Petrise Vaska, který prostě má obrovské, obrovské zase množství prací, kde je úplně zjevná inspirace tačím zpěvem a přírodou. V té hudbě nás to až tak nepřekvapí, ale já vždycky, když mám nějakou takovouhle přednášku, tak si neodpustím a uh, musím zabrousit i do umění malířského, protože třeba i my jsme měli výbornou grafičku a malířskou Olgu Karlíkovou, která zase byla úplně excelentní ornitoložka a právě také uměla třeba na rozdíl ode mě rozpoznat opravdu všechny možné druhy na základě zpěvu. No a na své chalupě, toším, že někde v Podlických horách, tak často právě malovala to, co slyšela po Takže tady vidíte její záznam, který nazvala prostě ranní chorus, většinou toho bylo datum. A když to ukážete, takovým těm spíš jako technicky zaměřeným lidem, tak obvykle na to koukno, říkají, no, tak dobře, ranní chorus, no to bych asi uměl taky, že jo, jako tam něco takhle načmárat. Nicméně člověk, který trošku tuší, jak ten zpěv nejenom zní, ale jak i vypadá, tak když se na to podívá, tak třeba tady krásně najde, že tam určitě měla Olga Karlíková strnada někde za oknem. Když vám pustím jeho zpěv, tak to tam jistě uslyšíte, i uvidíte taky. A samozřejmě, že bychom tam jako našli i další, určitě že tam byly síporky, pravděpodobně tam byly rovýsy, a podobně. Olga Karlíková ovšem opravdu tohle všechno malovala pouze na to, ta, vlastně tak, jak to slyšela. A proč vám to tady ukazuju? Ona dlouho takováhle grafická metoda byla jednou z metod vlastně výzkumu ptačního zpěvu, protože prostě technika nebyla dostupná, takže často prostě se i vlastně vědci a odborníci uchylovali k nějakým takovýmhle grafickým přepisům, případně používali nějaké výrazy pomocí slabik, slov a podobně. Ti, kteří byli hudebně vzdělaní, tak dokonce přepisovali právě ptáčí do noci. A tady třeba vidíte právě zpět pěnkavy zapsaný jednoduše, trochu složitěji, a pak zase právě pomocí nějakých jako slovních přepisů. Český přepis třeba například zní takhle. Naše pěnkavy dělají podle šťastného a druhala rčav, čav, čav, čav, Takže teď, když vám to pustím, tak se můžete podívat a poslechnout si, jak most to odpovídá. Plně jasné. Rajčák tam je prostě slyšet. Eh, nicméně problémem tohohle bylo, že eh, v podstatě každý to slyšel trošku jinak. Jo? I, i ti hudebně vzdělaní, přece jenom ty noty měli každý trošku jinak a byl to strašně subjektivní přístup a tudíž ta biakustika byla docela dlouho upozadňována jako právě z toho důvodu, že vlastně se to nedá zkoumat objektivně, že ty zvuky moc jako nemůžete zkoumat, protože každý má to úko naladěné trošku jinak, každý to trošku jinak slyší a přelom nastal až někdy kolem roku 1947. A to ve chvíli, kdy pan Potr vynalezl sonograf. To znamená vlastně přístroj, který nám umožnil ty zpěvy nejenom slyšet, ale i vidět. On to nazval, vyzil spíč, něco jako viditelná řeč a tady vidíte vlastně první nějaký obrázek toho, jak vypadá, když řeknete do sonografu e, Visible Speech. Kdybyste se chtěli poučit o tom, jak takový sonograf funguje, tak velice doporučuji můj oblíbený muzikál My Fair Lady, protože tam pan profesor Higgins má neuskutečné množství prostě různých přístrojů právě pro studium lidské řeči. A tady mimo jiné je ukázka, jak vlastně nutí nebohou Elizu, aby vyslovila už nevím kterou hlásku tak, aby se zakreslila úplně přesně, jako je ten vzorový, vzorový jako obrázek toho, jak ta hláska má znít, když Správně. No a uh, Visible Speech to nazval právě pan Potr, že on původně si myslel, že by to mohl být vlastně výborný způsob, jak učit uh, hluché lidi mluvit, protože vlastně uh, hluší lidé nemají problém artikulovat, vyslovovat, ale mají problém, že nikdy neslyší ten daný zvuk a tím pádem se ho velice špatně učí. A ta představa byla, že když to uvidí a budou to zkoušet, tak prostě časem se dostanou někam, kde to bude odpovídat si ten vzor a to, co oni říkají. No to se samozřejmě nepovedlo, protože člověk potřebuje, aby se naučil mluvit ten, ten zvuk nejenom vidět, ale i slyšet. Takže jako, jakožto pomůcka pro hluché se to neosvědčilo, ale osvědčilo se to jako geniální nástroj k tomu, jak studovat v podstatě veškerou vokalizaci, včetně lidské řeči a veškerých vlastně zvuků, které, které vydávají nejrůznější živočichové. No a tady máte ukázku, jak vypadá Obrázek vizualizace vlastně zpěvu pěnkavy a je to první publikovaný sonogram. Sonogram je tohle ten obrázek, ten teda uvidíte dneska často. Já slibuju, že tam nemám grafy, ale mám tam spoustu obrázků zpěvů, těch sonografů, ale je to úplně jednoduché. Na této ose máte čas a tady máte frekvence, to znamená hloubku výšku tónu. No a velkou výhodou toho bylo, že konečně byl vlastně nástroj, že jste mohli objektivně měřit nějaké parametry a ty zvuky hodnotit právě nejenom pomocí sluchu. Dneska už nepotřebujeme nějaké místnosti k tomu, aby jsme mohli zvuky studovat. V podstatě nám stačí počítač s trošičku nějakým větším výkonem a můžete si stáhnout celou řadu prostě i volně dostupných programů, ve kterých můžete studovat zvuky, co jste si nahráli, dejme tomu i na mobilní telefon, když na to přijde. Vždycky se vám tam zobrazuje, tady když to krásně vidíte, zase ten sonogram, to znamená, že tady máme čas, tady máme frekvenci a vidíte, že nejrůznější zvuky prostě vypadají různě, tohle to je zjevně nějaká lidská řeč, ta není moc hezká, e, a oproti třeba k takšímu zpěvu právě. Nicméně některé zvuky samozřejmě se studují třeba pomocí právě spektr, tady vidíte amplitudu v závislosti na čase a záleží tedy na tom, jaký ten parametr vás zajímá a i na tom, jaký ten zvuk studujete. Ale vlastně je to strašně dostupná věc a tím, jak technika dopředu, tak to opravdu postupuje mýlovými kroky. No a díky tomu my můžeme vlastně dneska koukat i na detaily, o kterých se prostě našim předchůdcům, kteří ten zpěv jenom poslouchali, ani nesnilo. Takže když se na to podíváte znova tady na obrázek Karlíko, Olgy Karlíkové, tak když vám ukážu, jak vypadá strnadí zpěv na spektrogramu, tak zase tak daleko nebyla. Jo? Nemá tam nějaké drobné detaily, ale nutno podotknout, že Olga Karlíková nikdy žádný ptačí spektrogram neviděla. Jo? Opravdu to všechno kreslila na základě toho, jak to slyšela. Co my teďko víme, když jsem, když jsem tak nějak zmínila, že vlastně se můžeme koukat na detaily, tak tady třeba už krásně vidíme, že to byl nějaký líný strnad, protože ten zpěv nedokončoval. Správný strnat totiž pět má delší a ty dvě, dvě koncové fráze prostě jsou dvě a ne jenom ta jedna. Když vám to pustím, tak to zní takhle. No a strnat je zajímavý ještě z další důvodu a zejména ten jeden, který, který nás zaujal, je to, že strnat je dokonalý druh a modelový druh na studium dialektu. Tady máte ukázky dvou takových základních dialektů a na první pohled vidíte, že se to liší. Asi, když vám pustím, tak i na první poslech. Protože dialekt je u vázaný na tuto koncovou část. Ty první fráze ty jsou celkem variabilní a každý pták to má trošičku jinak. Ale ptáci, kteří spolu zpívají a sedí na nějaké jedné lokalitě, na nějakém jedném území, tak mají obvykle tu koncovou frázi, tu, ten, ten, tu dialektovou frázi opravdu stejnou. Všichni na té dané lokalitě sdílí. No a protože je to opravdu dobrý modelový druh, tak s dialekty se zabývaly, myslím, že jako první práce na tohle téma je opravdu z konce 19. století. A přišlo se na to, že vlastně kromě toho, že těch zakončení může být více, tak se ukázalo, že jsou pravděpodobně takové dvě základní skupiny a Začalo se jim říkat východní a západní. Tady ten obrázek vypadá, že se v tom nedá jako byznat, že to je všechno stejné, ale když se soustředíte na ty konce, tak je to úplně jednoduché, protože ty dialekty, které patří do té takzvané východní skupiny, tak vlastně nikdy nezačínají výš než ta první fráze. Vždycky jsou prostě buď níž nebo na stejné úrovni, ale ta první část toho dialektu nikdy nevystoupí nahoru nad tu první frázi, kdežto u těch takzvaných západních, tam prostě vždycky ta první fráze naopak začíná výš než, ta, než, to, než to cicicí. No a já jsem se vlastně k výzkumu dialektu u strnadu dostala úplně náhodou, protože strnad obecní byl v roce 2011 s českou společností ornitologickou prohlášen za ptáka roku a tenkrát vlastně, nebo tenkrát do dneška máme vždycky nějakého ptáka roku, teď jsem úplně zapomněla, co je letos, teda, aby řekla. A děkuji, děkuji, máš pravdu. Jo, jo, jo. A většinou je to vlastně spojeno s tím, že se ten druh buď to je to nějaký jako vzácný druh a mapuje se, kde všude ho můžeme s, s ním setkat, což bylo třeba jako myslím, tuším síček jeden rok nebo tečev, A nebo je to naopak druh poměrně běžný, jako třeba byl právě strnat, ale druh vázaný na nějakou specifickou krajinu, která obývá. No a strnat je opravdu vázaný na takovou tu hezkou mozaikovitou zemědělskou krajinu, která u nás opravdu není po nejvíce, a tak měl jako vlastně být prostě tím druhem který by povědomí o téhle krajině a o té důležitosti. No a protože součástí ptáka roku je nějaká kampaň pro veřejnost, kde třeba, jako když je to migrující druh, tak mají lidé psák, kdy viděli nějaké první přiletivší ty dané jedince, což u Strnada, který nemigruje, nebylo úplně zajímavé, tak se přemýšlelo, jak vlastně nastavit tu kampaň pro veřejnost. No a hostil se toho velice pěkně Petr Procházka, který vlastně... Zjistil, že když se tady podíváte, tak ta hranice těch západních a východních dialektů by teoreticky mohla procházet naší republikou. A napadlo ho, jestli by vlastně nešlo udělat kampaň, že se pokusíme přesvědčit prostě úplně pokud možnou kohokoliv, aby nám nahrával strnady. Ty dialekty mají velkou výhodu v tom, že vlastně stačí je nahrát i na nějaké úplně jednoduché zařízení. Takže opravdu digitální fotoaparáty, mobilní telefony, tohle všechno stačilo na to, aby, aby prostě byl ten dialekt rozpoznatelný. No a otázkou tedy samozřejmě mělo být, že pokusíme se přesvědčit lidi, aby nám nahrávali úplně co nejvíce to jde, aby jsme věděli, jak to vypadá v České republice a zjistili, jestli teda tou naší republikou prochází hranice mezi tím východním a západním nářečím. No a já jsem měla ohromné štěstí, protože tohohle projektu se... Zhostila Lucka Díblíková, takže teď se chlubím cizím peří a využívám částí prezentace, protože jsou samozřejmě mnohem lepší, než bych je kdy udělala já. A Lucka Díblíková v rámci svoji diplomové práce opravdu si dala za úkol skontaktovat co největší množství lidí hned v prvním roce, prostě vytvořila dotazníky, obratem odpovídala těm, co jí nahrávku poslali a určovala jí, aby teda věděli, co to vlastně nahráli. Posléze se k ní přidal tehdy ještě student Pavel Pipek. A společně vytvořili pěkný web strnadice.cz, kam mohli lidé opravdu jako, e, posílat ty nahrávky, okamžitě viděli, že se jim to zobrazuje a takhle nám pěkně, jak vidíte ty mapy, e, přibývaly tečky, e, jak, jak přibývaly nahrávky a samozřejmě, že... V rámci tohohle projektu oni to většinou jako nějak vylepšovali, takže další rok prostě řekli, že e, každý, kdo nahraje snad jako první na tomhle čtverečku, tak je dobývatelem daného čtverce. A když jste se na něj klikli, tak se objevilo vaše jméno, pokud jste ho teda dobili. E, Meteor nám dělal velikou reklamu, společně s ním potom ještě udělali. E, čtverečky, kde byl ukryt poklad, takže se vám někdy mohlo stát, že jste dobili čtvereček s pokladem, což byla třeba samoletka, ale to nevadí. No a nicméně... No, se nabyl pod kohled, který věnoval Meteor teda, takže mohlo, on, byl, on byl velký, ale... Co se krásně ukázalo, teda mimo jiné, je, že ve chvíli, kdy se udělala tato soutěž a zahájilo se dobývání čtvrců, tak nám v tom roce přibylo výrazně více mužských účastníků. Prostě naprosto jednoznačně. Takže my můžeme tvrdit, že třeba takhle nějak vypadá náš průměrný nejčastější účastník tohoto akce. Ale co pro nás bylo vlastně... Zajímavější bylo to, že se nám opravdu podařilo, přestože těch účastníků nebyly, nebyly jako tisíce, tak těch 180 bylo velmi pilných a nám se podařilo získat jako skoro 4 tisíce nahrávek, teď už je to zase ještě o malinko víc, protože to tak nějak jako trošku ten projekt stále setrvačně běží. Ale co je důležité, my jsme opravdu prokryli téměř 90% České republiky a můžeme rozhodně říci, že jsme nejlépe prozkoumanou zemí na světě, to je bez debaty, co se týče rozložení typů stranních dialekt. No a jak to dopadlo? Tak do, dopadlo to prostě, je to s tou hranicí. Je to zase, těch teček strašně moc, a těch barviček taky, ale v podstatě všechno, co je červené, by patřilo k té západní skupině a ten zbytek je východní. Vidíme, že to tak jako nesedí úplně, byly tam nějaké nápady, že to vlastně odpovídá docela pěkně demarkační linie, ale to asi z na někoho nebrali. E, nicméně, prostě trošku jako tam nějaké náznaky jsou. Dostali jsme se samozřejmě do podvědomí široké dařejnosti, pravda, bez našeho vědomu, tak prestižní časopisy e, přišly a jsme naše poznatků. My jsme to viděli až vytištěné a moc se nám to líbilo, samozřejmě jsme to velmi ocenili. Ale s těma, s těma dvěma národama uh, u nás to není až tak jasné a my jsme se potom podívali, jak to vypadá v rámci nějakého širšího měřítka. No a když se na to kouknete, tak v Evropě vlastně to, co je černé, tak by měla být ta jakože západní skupina, to, co je bílé, je ta jakože východní skupina a vidíte, že to úplně nesedí. Ono pravděpodobně tohleto rozdělení bylo historicky dané, protože nejlépe prozkoumanou oblastí v minulosti byla tahle oblast. A tam jako trošku si člověk dovedl představit, že tam nějaké tohle rozdělení bylo, ale my se teda přikládíme k tomu, že možná jako rozdělovat to na dvě skupiny je celkem zbytečné, protože ve chvíli, kdyby se asi popryla lépe takhle jako na širším měřítku ta mapa, tak by se ukázalo, že to je docela promíchané a jsou to jako jednoznačné dialekty, ale asi nedává moc smysl je dělit na nějaké dvě velké skupiny. Takže to byl takový jako hezký příběh, jak se člověk dostal celkem náhodou. K výzkumu dialektů, a dialekty zaujaly natolik Pavla Pipka, že se jimi zabýval i v rámci svojí desertační práce, ale on je primárně biolog, který se zabývá biologickými invazemi. No a na stradě ho zaujalo, a tady se teda zase s dovolením půjčují jeho slajdy, to, že se když se podíváte, tak mají taky jako celkem očekávaný areál rozšíření, někde prostě jsou dokonce tažní, někde jako jsou přes zimu. Ale zároveň to taky tady, na novém Zélandu. No a na nový Zéland se dostali. Díky tomu, že z Británie vyjížděla spousta lodí, posílali tam takové ty různé trestance a, a podobné živly a nejrůznější aklimatizační společnosti tam dovážely i, aby prostě se tam asi cítili jako doma, nejrůznější druhy právě z Anglie, aby jim tam nebylo smutno a straně byly mimo jiné přivezeni jakožto při případně vůbitele hmyzu a škodlivých housenek, což u toho semenozřavého druhu je trošinku jako napováženou, taky si s tím celkem užili, ale to by byla jako na samotný biologický čtvrtek a to by byl čtvrtek pro Pavla, takže já tady nebudu zabíhat do detailů a toho, co se můžete dozvědět, když studujete vlastně počiny a klimatizačních společností v různých koutech světa, ale budu se soustředit zase na ty dialekty, protože nám se naskytla úplně unikátní příležitost. My jsme vlastně mohli sledovat, co se stalo na tom Novém Zélandu s dialekty po více jak sto letech, když tam prostě byly vysazení ti ptáci, strašně moc jich pomřelo, jo? jako z těch lodí vždycky se dostalo pár jedinců, kteří to přežili, takže si už bylo jako možné dobře představit, že ta, se tam dostal opravdu jako malý zlomek té britské populace. Tak jsme si tak nějak jako načrtli, že co by se tak asi mohlo stát. Tak největší nuda bude, že se nestalo nic, prostě ty dialekty, co najdeme v Anglii, najdeme i na Novém Zélandu. Je to jako jedna z možností. Druhá možnost byla, že by jsme tam mohli vlastně najít těch dialektů méně. Protože, jak jsem říkala, přišel tam jenom zlomek té populace, takže představa, že jsme podchytili všechny dialekty v Británii nebyla až tak pravděpodobná, takže třeba to bude odchuzené. No a nebo za sto let se může stát celkem spousta věcí, takže by se tam mohlo vyvinout něco ještě úplně jiného a mohli bychom tam nalézt dialekty, které jsme doposud neznali. No. Ani jedna z těchto možností se potvrdila. Výsledek byl takový, který jsme vlastně neuvažovali. A sice my jsme na Zélandu našli těch dialektů více než v Británii. V Británii opravdu jsme našli jenom tyhle ty čtyři typy a ty, asi jenom tyhle ty dva sdílela s novým Zélandem, kde jsme navíc našli ještě těchto těch pět typů dialektů. Ovšem, tohle nejsou žádné jako nově vzniklé dialekty, co bychom neznali. My se s nimi setkáváme poměrně běžně v Evropě a v podstatě všechny bychom našli i v České republice, jo, která je pořádně promapovaná. Takže nejsou to nově vzniklé dialekty, ale je jich tam více. No a pro nás asi vlastně nejpravděpodobnější vysvětlení je to, že pravděpodobně v té Britá... v té... na tom Novém Zélandu přežily dialekty, které v Británii zmizely. Proč si to myslíme? My víme, že někdy kolem roku prostě 1960 byl, byl v Británii ohromný pokles, ať ty strnadí tam prostě strmě šly dolů A lze si představit, že s tím, jak vymírali strnadí, tak prostě mohly vymřít i nějaké ty dialekty. No a člověk, které, který k té Británii byl, když tam koukal na tu krajinu, tak jedno z těch možných vysvětlení je, že prostě dříve ta krajina, když se tam ty strnadě vozily z Británie, na Nový vypadala nějak takhle. Je tam spousta těch malinkatých farmiček a Lhze si představit, že ještě jako v 50. letech minulého století každá ta farmička měla nějaké malé pole a byla sobě stačná. Dneska ta krajina na první pohled nevypadá až tak jinak, ale vlastně skoro všechno, taková ta hezká místa, kde by se těm stranům mohlo líbit, jsou pastviny. A když už tam máte pole, tak jsou to zase obrovské jako velké plochy polí, kde, kde není zase až tak moc těch pěkných jako pastvin a hluk a podobně. Takže my si opravdu myslíme, že... Na Zélandu se nám zachovaly dialekty, které původně bychom mohli potkat i v Anglii, ale teď už tam buď nejsou, nebo jsou tak velmi vzácné, že se nám je nepodařilo podchytit, když jsme tam se snažili získat co největší množství nahrádat. No, To jsou dialekty, ale dialekty vlastně jsou jenom taková jako jedna z mnoha a mnoha vlastností zpěvů a já určitě tady hodlám zmínit i některé další, protože Ptačí zpěv je tak rozmanitý, že zůstat jenom u dialektu by byla škoda. Proč ten ptačí je tak rozmanitý? On má vlastně dvě zásadní funkce a od nich se odvíjí úplně všechno. Asi si je dovedete představit, pravděpodobně je i znáte. Prostě ta první je, že samci zastrašují své rivaly, obhajují si teritoria a zpěv znamená sami teda ani trochu nelestat. je to moje. A druhá naopak znamená, že lákají samičky, které naopak ve svých teritoriích vítají. A o to se vlastně odvíjí spousta těch dalších vlastností. A je dobré si uvědomit, že. V podstatě v rámci druhu ten zpěv znamená strašně moc věcí a nese strašně moc informací. Ale ty informace jsou zakódované vlastně právě v těch vlastnostech zpěvu. Takže podle toho třeba, jakým způsobem některý ten jedinec zpívá, jakou má velikost repertoáru, to znamená, kolik má třeba typu zpěvu nebo kolik používá slabik, jak má ten zpěv rozmanitý, jestli má nějaké typické struktury, tam taky v tom zpěvu můžou hrát roli a mohou něco znamenat. Případně lze svět usledovat, když, když se vyměňují ptáci nějaké zpěvné interakce. Tak všechny tyhle ty vlastnosti a ještě mnohé další nám vlastně moc dobře vypovídají o vlastnostech toho zpívajícího samce. Jo. Ví se velice dobře, že ptáci, prostě se pěvci úplně jako dokonale, se poznávají v rámci jedinců. Prostě, poznávají se, jako se poznáváme my. Často se neví, jak to dělají, ale velice dobře je otestováno, že to umí dokáží poznat, jestli je to starý nebo mladý pták, jestli je nemocný, jestli je spíš naštvaný nebo spíš unavený, zjistí, odkud je jo, z toho zpěvu, jestli je místní nebo od někud zdaleka. A tyhle ty všechny vlastnosti jsou samozřejmě důležité a to právě jak pro samce, tak i pro samice protože samice se samozřejmě snaží vybrat co nejlepšího partnera pro, pro svoje potomky, no a samci zase potřebují vědět, jestli prostě se pouštět do křížku tady se sousedem neporadči ne, protože on by mě bouchal a to všechno oni později poznají na základě toho, jak ten daný jedinec zpívá. Ten zpěv v podstatě funguje jako taková domluva, stejně jako se ne... aspoň si myslím, že většina lidí, teda máme určitě nějaké výjimky, se nerada pere a radši to jako okecá a obejde, tak ten zpěv je vlastně to samé. Oni se nejdřív snaží domluvit, než teda jim nezbude, se pustit do křížku a ten, ten zpěv je opravdu vlastně snahou o to, aby se do toho křížku nemuseli pustit. Jo? Radši si to vyříkají, když tak jeden ustoupí. Ale když už to jinak nejde, tak samozřejmě může dojít i k tomu konfliktu a ten zpět má vlastně spoustu nějakých informací, které už jako dávají najevo a ten, ten v rámci toho souboje ty jedinci z toho vyčtou, jestli už se blíží ta chvíle, kdy je lepší se spakovat a ustoupit, anebo teda vytrvat a věřit si, že třeba vyhraju případní soubor. Ta komunikace samců je strašně různorodá, zase prostě obecně jako nelze říct, že něco platí pro všechny druhy, je to strašně druhově specifické, ale takovým jako jedním z typických Projevu, který vlastně můžete na jaře krásně sledovat. Když se nám vrátí ptáci z teplých krajin a začínají si ustavovat teritoria, tak když někam přijdete, tak máte pocit, že vám prasknou uši. Že? Když začnou prostě na jaře zpívat ptáci, tak je to hrozný kravál. No a to je proto, že oni se strašně přezvávají. Oni si doslova jako skáčou do zpěvu a ta agresivita roste tak, jak moc prostě si do toho zpěvu skáčou. Když vás bude přerušovat čím dál častěji, tak může dojít i k tomu, že se do sebe pustí. Když přijdete na to samé místo za. Tři neděle, tak zjistíte, že už se třeba do toho zpěvu neskáčou, už v tom mají jako jasno, jo? vědí, že tady pošípek je to moje a dál nechodím, protože tam už je soused. A pro oba je samozřejmě důležité, aby byli slyšet, takže nemá smysl se přeřvávat, protože když se přežváváte, tak není pořádně slyšet ani jednoho. A ve chvíli, kdy se to vyříkají, tak už vlastně ta agresivita klesá a můžete tam slyšet vlastně zpěv, kdy se ty ptáci střídají. Další vlastně ještě jako více agresivní signál je ve chvíli, kdy ty. Táci toho jednoho druhu zpívají, zpívají a sdílí hodně, hodně vlastně součástí toho zpěvu, tak můžou nejenom si skákat do zpěvu, ale ještě drze opakovat, jako co ten jeden zpívá. Tohle je typické pro spoustu druhů, ale takovým jako nejlepším případem příkladem jsou určitě slavíci. Takže já vám tady pustím, jak vypadá takový zpěvný souboj. Tohle je jeden samec a tohle je druhý samec. A jak uvidíte, jak uslyšíte, ale jak už tady vidíte, tak prostě on tady začal, on ho skoro nechal dospívat, ale moc ne, protože ten zpěv tady pokračuje a tady začal opakovat úplně ty samé struktury. Stejně tak opakuje tady tohle, tady tohle, no a tady je to úplně zjevné. A prudí navzájem třeba celou noc, protože slavíci zpívají v noci a v noci se jim špatně bojuje, protože na sebe nevidí. Takže sedí každý na svém stromě, jsou rudí vsteky, teda asi ne rudí vsteky, ale prostě slyšíte tam eskalaci toho zpěvu, čím, čím dále to trvá, až teda jeden to vzdá, protože už třeba nemůže. Takže takhle to vypadá a je to opravdu jako agresivní signál a oni potom si to, když tak vyříkají přes den, kdy se do sebe samozřejmě pustit můžou. Jak tohle všechno víme? No, nejčastějším vlastně způsobem, jak zkoumat tačí zpěv a právě zjistit, jestli třeba nějaké překrývání zpěvu nebo e, kopírování zpěvu je agresivní signál nebo ne, tak takovým ideálním vlastně nástrojem jsou playbackové pokusy. Pro ty, kteří nevědí, jak vypadá takový playbackový pokus, najdete zpívajícího ptáka, dáte mu tam reproduktor, případně i atrapu, ale to si ještě dobře rozmyslíte, protože atrapa nemusí mít dlouhou životnost, takže obvykle stačí i ten reproduktor, aby ho vyprodu, aby vypudil k nějaké akci. Pouštíte tam to, co vás zajímá, buď nějaký ten typ zpěvu a koukáte, co na to ten pták. Takové ty nejběžnější které, pokusy, které třeba právě ukázaly, že zpěv je opravdu teritoriální, bylo, že jste tam pustili zpěv jiného jedince a koukali jste, jak se ten pták rozně steká. Na to jsou úplně ideální budničkové. Tady, abyste jenom si to dovedli představit, tak prostě budničci útočí, jsou, jsou sice velice malincí, ale jsou naprosto agresivní. A opravdu, jak jsem říkala, dobře si rozmyslíte, jestli e, budete používat atrapu nebo ne, protože zrovna u důvničku, jako atrapy mají velmi nízkou životnost Zase je to teda dobré, protože recenzenti občas, když máte nějaký takovýhle článek, tak vám říkají, no ale vy jste použili jenom jeden typ atrapy a to není správně, protože třeba to byl jako hrozně dobrý samec nebo hrozně špatný samec a hrál to hroznou roli, tak jim vysvětlujete, že mít prostě 35 vidspanin není úplně jako jednoduchý. Ale u budíčku můžete říct, že rozhodně nebyla ta atrapa stejná, protože po každém pokusu byla trošku jiná. Jo. To je Nicméně, tohle je i metoda, která se třeba používá běžně, když chcete odchytit nějaké konkrétní jedince. Tak nemusíte tam dávat atrapu, dáte tam reproduktor, nastavíte síť a právě pomocí toho, že ten pták přiletí, je strašně rozčílený, teď nevidí toho soka, protože tam žádný není, tak hledá, narazí do té síti a poměrně snadno ho takhle chytíte. Snadno ho takhle chytíte poprvé, jak se později ukáže, ale funguje to, funguje to docela dobře. No ale právě pomocí těchto těch playbackových pokusů se dá zjistit celá řada věcí. A my jsme třeba u budničků zjistili, když jsme jim teda nedali atrapu, jenom reproduktor, takže samci, kteří vlastně jsme měli je nahrané před tím pokusem, tak ti, kteří byli ochotní i útočit na ten reproduktor, protože budniček útočí plně na všechno, tak to byli samci, kteří na začátku rychleji zpívali. Takže lze prostě usuzovat, že třeba už opravdu tím, jak rychle zpívají, dávají najevo, jak moc jsou ochotní se prát, jak moc si chtějí bránit to teritorium a podobně. Co se týče té rychlosti zpěvu, to je vlastně také docela zajímavý signál, protože obvykle vám všichni ptáci poprvé zpívají více. Ale někdy do ten zpěv zrychlí nebo zrychlí třeba něho i určité struktury. A když to není náročné, když to zjevně dělají úplně všichni jedinci, ať jsou mladí, staří, tak to opravdu často signalizuje to, že čím jsou rychlejší, tím jsou vytočenější a tím spíše se budou prát. Ovšem, někdy máme i takové struktury, které jako není úplně jednoduché zrychlit a neumíte udělat všichni ty jedinci a to jsou vlastně struktury, které je potřeba natrénovat. Jo? Třeba musíte mít jako dobře skoordinované svaly ovládající syrys, což je hlasové ústrojí ptáků a můžete tam přepínat mezi, vlastně, máme jenom jedny hlasivky, ale oni mají takové dvoje hlasivky a můžou opravdu jako přepínat krásně a vydávat zvuky, dva zvuky na jedno úplně různé. A ve chvíli, kdy vydáváte nějaké složité, třeba právě trilky. Tak se ukazuje, že někteří ty mladí ptáci to třeba ještě nemají natrénováno. A nebo když jsou jako nemocní, tak to nedělají tak dobře. Jo? Když poběžíte sprint a budete mít 38, tak ho asi nepoběžíte tak dobře, jako když budete úplně zdraví. Ty, tyhle ty vlastně, tři, tři, jako způsoby zrychlení zpěvu, nebo i právě jako předvádění nějakých těch specifických struktur, nebo předvádění způsobu, různých způsobů toho, jak, jaký, jak ten pták zpívá. Tak to právě nese zásadní informace jak pro samce, tak pro samice zase. Samice prostě si díky těm strukturám, které můžou opravdu korelovat s kvalitou toho samečka, vybírají toho nejkvalitnějšího partnera. Pro samce to zase je důležité, protože vědí, jako jestli jsem lepší, horší, můžu si troufnout, nemůžu si troufnout. A právě, jak jsem už tady naznačila, jednou z těch struktur, které často jsou považovány za právě pěkné ukazatelé kvality a i u mnoha druhů se to prokázalo, jsou kril Protože trilky často vlastně můžete udělat buď hodně rychlé, nebo ve velkém frekvenčním rozsahu, a nebo hlasité, ale neumíte to udělat všechno najednou. A vlastně u mnoha druhů se ukázalo, že opravdu třeba starší samci jsou schopní ty trilky produkovat lépe. Kvalitněji, prostě rychleji, mají to lépe natrénované. Takže abyste si dovedli představit, jak vypadá takový nějaký chudák, o kterého samice ani pírkem nezavadí, a naopak, jak prostě může být taky jako borec, <laughs> tak ten rozdíl je markání. Tohle jsou samozřejmě extrémy, ono, ono je to mnohem jako více přechodů tam. Ale opravdu u těch trilků se ukázalo, že často právě mohou uh, korelovat i s kvalitou toho samce, anebo naopak mohou být tím agresivním signálem. No a my jsme takhle si říkali, tak slavík tmavý, když můj student se zabýval slavíky, to je úplně ideální druh, ten prostě má trilky na konci spěhu, že jo, typický zpěv slavíka tmavého, vždycky končí tady tím rychlým trilkem. A ty trilky ještě můžou být různé, takže si člověk říkal, no oni si můžou vybrat, můžou prostě dávat nějaké ty složité, můžou tam dát pomalý rychlejší podle toho, jak se jim bude chtít, tak jsme udělali pěkné playbackové pokusy teda hlavně Abel, no a ukázalo se, že u slavíků tmavých teda opravdu trilky žádným agresivním signálem nejsou. Spívali si celkem co chtěli, nebyl tam v tom žádný prostě smysl, který bychom mohli nějakým způsobem interpretovat. Takže opravdu je to ukázka toho, jak jsou ty signály druhově specifické, protože třeba u blízce příbuzných slavíků obecných jsou zjevně trylky zajímavé jak pro samice, tak i agresivní signál. No a co se trilky týče? tak se teď dostávám ke svému oblíbenému modelovému druhu a sice lidušce lesní, kterou se zabývám již, to se dá říct možná už od nepaměti, ale vrátila jsem se k v, v roce 2011 a to na krásné lokalitě, tady kousek od Prahy, koucí za Dobříší, Brdské hřebeny, kde se vlastně už celkem dlouho zabýváme výzkumem teritoriálního chování samců a vším možným co s tím souvisí. Ta lokalita je taková příjemná, pěkná, úplně ideální pro lidušky, které jsou takové nenápadně zbarvené, ten zpěh je u nich velice výrazný. V podstatě je to hrozně běžný druh, který skoro nikdy nevidíte, ale ve chvíli, kdy víte, jak zpívá, tak se ho všimnete skoro vždycky. Oni mají takovýhle specifický způsob zpěvu v letu, že vyletují z nějakých vyšších stromů nebo vyšších posedů a pak zpívají a takhle padají padáčkovitě dolů a tam to někde zakončují. No a my jsme si na té naší lokalitě všimli, že když se přespívávají dva samci tak vlastně přestávají zpívat ty zpěvy v letu, naopak se k sobě přiblížují, ty zpěvy strašně zkrátí a pak se tak jakoby přeřvávají a používají často takovéhle trylky. Tady vidíte prostě zpěch jednoho ptáka, který končí těmi trylky a tady mu do toho zkučil ten druhý a taky zakončil trilky. Ty trilky jsou takové všelijaké různě rychlé, různějí Takové takže docela rychlé. A nás právě zajímalo, jestli opravdu zase nemají nějakou tu, tu teritoriální funkci, nebo jestli to není nějaký signál agresivní. A když jsme se podívali a udělali jsme právě s mojí tehdejší studentkou aničkou Kynštovou playbackové pokusy, tak jsme opravdu zjistili, že u Linduše ty trilky mají význam, protože poté, co jsme jim spustili nějaký zpěv, tak oni nejenom přidali celou řadu zpěvů, které ty trilky obsahovaly, ale navíc ty trilky zrychlili. No a protože ten náš výzkum tam probíhá tak, že na té lokalitě, která vypadá nějak takhle, což je ideální jako biotop pro jednu lesní, oni opravdu mají rádi pro hnízdění a hledání potravy nějaké louky, a nízký porost, ale zároveň vyžadují vysoké stromy a právě ty posedy k tomu zpěvu z letu, takže mají rádi různé paseky, remísky, tohle je prostě optimální lokalita, navíc asi od roku 2013 tady máme krásnou další lokalitu pro strnady, takže naprosto úžasná lokalita prostě do sledování našich modelových druhů. Ale vraťme se k linduškám, my tam zhruba tak od půlky Dubna, někdy i začátku, podle toho, jak nám začne jaro, do půlky Července jezdíme, ale jednou týdně. A snažíme se ponahrávat všechny ty samce, co tam nalezneme, co tam zpívají. A každoročně máme samce, kteří tam byli předchozí rok, to znamená, že se nám navrátili, ty se tam usadí a pak prostě v průběhu celé té sezóny sezony během těch nějakých třech měsíců pořád je nacházíme, když, je teda, když teda zrovna zpívají na tom samém místě. Pak tam většinou jsou nějaké ptáci, co přiletí nově, jsou tam první rok a chovají se úplně stejně. Najdou se teritorium, usadí se tam, obhajují. Pak je tam ovšem celá řada samců, kteří přiletí, myhnou se tam, máme je nahrané jednou a potom zmizí. A člověk by to čekal na začátku sezóny, nám se tam takhle objevují i třeba jako koncem června, začátkem července, zpívají a obhajují jako o život. Tak možná jsou to nějaký mladí samci, co si tam trénují na příští rok, protože někteří z nich se potom vrací. No a zároveň jsou tam ještě samci, kteří tam sice jsou celou tu sezónu, ale nemají stabilní teritorium. Nahráváme je na různých místech. No a když jsme porovnali, z těch nahrávek, co jsme měli, jaké mají ty rychlé trilky, ty stabilní samci a nestabilní, tedy samci se stabilními teritorii oproti těm, co ty teritoria si neobhajují a určitě tam poletují, tak se ukázalo, že ti, kteří si obhajují ta teritoria po celou tu dobu na stejné místě, tak mají ty trilky rychlejší. Takže je to asi další podklad pro to a důkaz toho, že pravděpodobně u těch lindušek opravdu ty trilky mají v těch teritoriálních interakcích nějaký celkem zásadní význam, protože ti samci, kteří je dělají rychleji, tak zjevně jsou schopni si obhájit to teritorium po celou tu sezónu. No a já když tohle to ukazuju, tak jako odvitologové často pak říkají, no to je dobrý, to je dobrý, a vy tam každý týden nahráváte, a jak je sledujete, jak víte, koho jste nahráli, kde máte okroužkovaný, označený nějak, a my říkáme, no, Máme, nebo měli jsme lépe řečeno, protože tady je krásná ukázka, jako mnohu naučila Dalibora Housky, tak nás lindušky naučili používat úplně jinou metodu, než jsme měli původně v plánu. Že původně v plánu jsme měli úplně jako klasicky to, co se dělá vždycky, nahrajete ptáka, pak ho chytíte, změříte, zvážíte, případně jsme jim brali krev pro nějaký ještě jako další výzkum, dostal barevné kroužky, aby jsme je mohli pěkně odečíst, až je budeme nahrávat příště. Tak, to byl plán na základě třeba mých zkušeností ze slavíky modráčky z Krkonoš. Ale já jsem si nějak trošku neuvědomila, že slavík modráček z Krkonoší, když zpívá hodně vysoko, tak je na 3 metry vysoké kleči. A u lindušek je to trošku potíž v tom, že málo kdy vám zpívají tak, abyste je viděli v tom letu takhle pěkně, že jim vidíte na nožičky. A odečíst kroužek lindušce letuje. letu je... No, je nemožné, zatím se to nikomu z nás nepodařilo, protože vidíte nějak <laughs> tečku. A když máte velké štěstí, tak ona si někam sedne, zmizí vám. A když máte štěstí, tak zaspívá, Spívá tak dlouho, abyste ji zase znova objevili, a pak ji objevíte, a ona obvykle sedí nějak takhle. Takže na ty nožičky ji nevidíte. No a pak strávíte třeba 10 minut, 20 minut, taky hodinu a půl, než vám ty kroužky ukáže, a to je trošku jako časově náročné, zejména když si představíte, že. Jako všichni ty pěvci většinou zpívají všichni na Jeden začne, ostatní se přidává, a je tam taková vlna. No, a vy, když strávíte s jedním samcem hodinu, tak vám mezi tím všichni ostatní zmotnou. Takže vy sice máte jako dokonale nahraného a oddečteného jednoho samička. A o těch ostatních víte, že tam asi byli, ale netušíte, kteří to byli, protože ve chvíli, kdy linduška ška tak už ji prostě nenajdete. No, a nás v tuhle chvíli napadlo: jestli by nešlo uplatnit něco, čemu se říká akustický monitory. A co to vlastně ten individuál, individuální akustický monitorink, aby byla přesná. A je to úplně jednoduché, je to vlastně představa, že když se ty ptáci poznávají navzájem, a to se u pěvců ví, my se taky poznáváme navzájem podle hlasu, tak jestli bychom nebyli my schopní vlastně poznávat ty jedince jenom na základě těch nahrávek. Ten, ten akustický monitoring má spoustu výhod, je to opravdu o tom, že nahráváte nějaké jedince v té dané populaci, pak zanalizujete ty zpěvy nebo lokalizaci podle toho, jaké je to zvíře, No a potenciální výhody jsou, že ty zvířata nemusíte chytat. Že vlastně ty nahrávky získáváte velice rychle. Jo? Stačí vám krátká nahrávka, můžete jít nahrávat dalšího ptáka, nemusíte marnit čas nějakým střílením, odečítáním kroužků. Ale samozřejmě předpokladem je, že ti ptáci mají ten zpěv stabilní, že tam nemáte jedince, kteří by měli úplně stejný zpěv, a teda nemění ho v čase. To je zásadní pro to, abyste třeba mohli sledovat na vrátilce. Což u těch ptáků může a nemusí být, protože máme pěvce, kteří jsou schopní se učit celý život, jako třeba slavíci, No a pak máme celou řadu pěvců, kteří jsou schopní učit se jenom omezeně, prostě do nějakého druhého roku se jim ten zpěch ustálí, vlastně během jako toho jejich prvního roku, kdy se teda rozmnožují. A od té doby ho nemění. A my jsme tohle v linuškách nevěděli, takže to bylo trošku potřeba na začátku ověřit. Ale měli jsme takové jako indicie, jo, hm, to jsem. Tento metoda je zatím poměrně málo používaná, aspoň teda u pěvců. Je to hodně používané třeba dneska u slov, protože ty jsou ideální v noci vám nic jiného, takže máte krásné čisté nahrávky, dají se analyzovat automaticky, ten, ta, ta vokalizace tam je geneticky daná, takže pro tyhle ty druhy je to úplně jako skvělá metoda, protože to můžete vyhodnocovat automaticky a je to, je to jako velice uh, účinná metoda právě na pozorování těchto těch jedinců, když je, když je třeba jako právě sociáletní. Ale pro ty lindušky jsme opravdu si nebyli jistý, nicméně jsme si říkali, že by to klapnout mohlo. Já vám tady zkusím pustit tři zpěvy a můžete se zaposkletnout tuto zpěvy v letu od tří různých samců, jestli uslyšíte rozdíly. A to je asi jako teda všechno, co já jsem tam schopná třeba slyšet, ale já mám velice špatný hudební sluch. Nicméně proto na ty zpěvy koukáme, protože když se na ně podíváte, tak úplně krásně vidíte, že ty slabiky, přestože to zní strašně stejně, tak jsou odlišné. Tady je to teda ještě dáno tím, že ti ptáci byli každý z jiné lokality, takže se dalo předpokládat, že třeba v rámci těch brd by ta variabilita neměla být tak velká. Nicméně, Věděli jsme aspoň na základě toho, že na těch různých lokalitách ti ptáci různě zpívají, Netušili jsme ovšem, jak, jak moc to bude rozdílné mezi jedinci. Takže potom to, co jsme dělali, bylo, že jsme prostě nahrávky si převedli do těchto sonogramů. Každou tu slabiku, kterou jsme našli, každý ten typ slabiky jsme si nějakým způsobem zakódovali, přepisovali jsme zpět do takovýchhle přepisů a koukali jsme na to, jak vlastně vypadá složení těch repertoárů, jaké slabiky používá ten který samec. A k naší velké radosti se ukázalo to, že opravdu nemáme žádného žádné dva samce, kteří by zpívali úplně stejné slabiky. Často jako nějaké sdílí, ale vždycky mají nějakou slabiku unikátní, takže ten slabikový repertoár je pro nás to, podle čeho jsme schopni ty lindušky lesní, teda ty samce, poznávat. Abyste viděli, jak to vypadá, tady máte dva krásné zpěvy, samozřejmě jsem vybrala ty úplně ideální, kde se nic nepřekrývá, takže krásně vidíte, jak se liší dva samce lindušky lesní, když zpívají z posedu, ty slabiky jsou opravdu úplně jiné, ale on každý ten samec má těch slabik ještě více, takže v některých zpěvech bychom určitě i u těch dvou jedinců našli slabiky, které sdílí. No a když se podíváte tady, tak je to naopak zase jeden samec hraní v průběhu dvou let. Já jsem to tam barevně i označila, aby se vám to lépe porovnávalo a vidíte, že to je jako naprosto stejné. A dneska už máme třeba i pětiletého samce, který byl okroužkován a ten zpěv ani po těch letech se nezměnil. Takže máme celkem jasno v tom, že ty zpěvem můžeme tímhle zpěvem identifikovat a máme vlastně nástroj, jak poznávat jednotlivé samce pouze na základě uh, jejich zpěvu, což je skvělé, protože i ty lindušky lesní, kde ten zpěv není zase až tak úplně jednoduchý, tak nám obvykle stačí tři minutová nahrávka zpěvu k tomu, aby jsme měli celý repertoár toho samce. No a co se ukázalo navíc, ještě je to, že když jsme porovnávali, jak často jsme ty ptáky byli schopni odečíst, jak často jsme byli schopni odečíst jejich barevné kroužky, Oproti tomu, nemluvím vůbec o odchytech, protože k tomu se ještě dostaneme, ale oproti tomu, kolikrát jsme byli schopni je určit z nahrávky, tak opravdu ta účinnost určení ptáka podle nahrávky byla, byla dvojnásobná. Měli jsme dvakrát více víc, jak dvakrát víc ptáků určených podle nahrávky, než, než podle právě jenom, jenom těch odečtů barevných kroužků. Takže jsme si ověřili, že pro lindušky lesní a pro druhy, které mají ten, ten vlastně ukončený zpěv a splňují ta kritéria, ten individuální akustický monitoring lze použít. Pravda, musíte vždycky dát na že zaznamenáváte pouze ty vokalizující jezince, což jako velice často jsou pouze samci, ale má to spoustu výhod, zejména třeba, když zkoumáte nějaké druhy, které jsou v prostředí, které je nepřehledné, špatně se tam chodí, tak nahrávání je tam podstatně jednodušší, je to dobrá metoda pro nějaké plaché druhy nebo pro druhy, které jsou ohrožené, které třeba jako jsou náchylné k tomu, že nesnáší manipulaci. A navíc teda jako velkou výhodou je opravdu, že ve chvíli, kdy jste si jistí, že to používat můžete, tak ty ptáky vůbec nemusíte chytat, což vám zrychlí strašně moc ten, ten váš výzkum a navíc nemáte prostě jedince ovlivněné odchytem, což, jak se ukáže, se také může často hodit. Když se budu věnovat chviličku tady tomu, jako může to mít smysl ohrožených a plachých druhů, tak my máme takový vedlejší projekt v Krkonoších na linduškách horských. Lindušky horské se u nás vyskytují v podstatě už jenom v Krkonoších a v jeseníkách. Jsou to úplně malé, to je asi jako populace, špatný výraz tak jako tak, ale je tam prostě několik posledních jedinců, dohromady tam může být třeba 25-30 samců. No a všichni jsou prostě, buď to tady na těch svazích Sněžky, anebo tady v Úpské jámě, tam opravdu jako nechcete stavět sítě, ale výhodou je, že když je nahráváte, tak je můžete nahrávat poměrně z dálky a dneska už víme, protože zase je to výzce příbuzný druh Lindušky lesní, takže jsme předpokládali, že by ty zpěvy měly být stabilní a neměné a ukázalo se tedy... Za těch pár let, že to nejspíš tak bude. Zároveň se nám povedlo nahrát ten týždu v italském národním parku Gran Sasso, kde jich je podstatně více, takže už máme jako hezké výsledky, které zase ukazují nepřekvapivě, že je tam krásná geografická variabilita. Tady to, to kolečko, je to něco, jako jestli znáte genetické stromy. Tak tohle je vlastně to samé, ale je to podobnost zpěvů. No a tady vidíte, že se nám krásně rozhodily lindušky horské s Grancasem a lindušky horské s Krkonož. A tady, když se podíváte, protože tohle jsou nahrávky ze dvou let, tak tady dokonce máme úplně zjevně samce, kteří se nám vrátili meziročně a byli jsme schopni právě podle toho zpěvu rozpoznat. Jeden se dokonce vrátil i úplně na to samé místo. Takže u těchto druhů to vlastně má smysl, protože je to poměrně rychlé, Nej, nej, nemusíte ty taky chytat a ve chvíli, kdy máte prostě poslední 20 táků, tak ještě je chytat a, a prostě strápit je tak nemá, nemá asi úplně smysl. Notabene, když to teda jako, co se týče třeba v Horských prkonoších, opravdu moc nejde. Takže v tuhle chvíli je to metoda, která je velice výhodná. No a to, co jsem tady zmiňovala jako poslední velkou výhodu a podle mě asi největší je opravdu to, že ty táky nemusíte chytat vůbec. Můžete si představit, že vy jste schopni ty ptáky poznat z těch zpěvů, tak třeba nepotřebujete playbackové pokusy, protože vy prostě máte spoustu nahrávek z lokality. Můžete se podívat, jak ti ptáci interagují mezi sebou. Můžete porovnat, co se děje, když ten samý pták zpívá sám, když zpívá se sousedem v interakci, když zpívá s nějakým úplně cizím přivandrovalcem. A protože je umíte identifikovat, tak vlastně nepotřebujete tam dávat ten celkem nepřirozený stimul nějaké atrapy, a, a nějakého playbacku a můžete koukat na tohle. No a další výhodou je, že třeba jsme si mohli díky tomu, že ty lindušky lesní, ty samečky, umíme poznat opravdu na základě zpěvů, tak vlastně asi jako první jsme byli schopni porovnávat, jestli to, že ptáky chytáte a děláte s nimi věci, které asi nejsou úplně příjemné, takže jim třeba odebíráte krev. Ta je jenom odběr krve. Já jsem si tady přinesla názornou pomůcku. Jo. Linduška. A ta stříkačka vypadá takhle, tak si představte, jako, že vám někdo bere krev. Jo, jako stříkačkou vaší velikosti. To je jenom. To. Já jsem tam nedala fotku, protože ono docela stačí, když je, jako, jak vypadá to kroužkování. To asi taky pro toho ptáka nebude úplně jako pohodička, ale většina těch prací, která vlastně to doteďka zkoumala, nějaký efekt toho, jak ti ptáci snáší brání krve a kroužkování, tak samozřejmě ukázala, že to snáší velice dobře, že se z toho, jako to rychle oklepou a víceméně nic se nestane. Ale nikdy vlastně neměli k dispozici ptáky, kteří by nebyli ani okroužkovaní. Jo? Vždycky museli mít prostě nějakou skupinu okroužkovaných, aby je mohli sledovat a pak okroužkovaný půsty, kterým brali krev. A my jsme teda se řekli, že se podíváme na to, jak to vypadá, když máme ptáky, který jsme se vůbec netkli, vůbec jsme jim nic nedělali, a ptáky, kteří, má, který, kteří jsou jako kroužkovaní, no a měli jsme velkou radost, protože se ukázalo, že opravdu jako rozdíly v tom, jak třeba dlouho ten pták zůstane na té lokalitě, nejsou žádné ať okroužkovaní nebo, nebo teda chycení nebo nechycení zůstávaly tam v průměru víceméně stejně dlouho, to samé platí pro návratnost, protože člověk si tak jako říkal, vy, když jim vezmete tu krev, ono přece jenom jako občas vidíte, že bodlí tady tak jako, s tím, jako si někam budou sednout do koutka a třeba si tam sednou na tři hodiny, přijde nějaký jiný pták, to teritorium jim zabere a co potom, tak se ukázalo, že ne, ani to nemělo opravdu vliv na to, že by třeba kroužkovaní ptáci častěji ztráceli teritoria a podobně Návratnost to vám ani ukazovat nebudu, to prostě vypadá úplně stejně, vrací se úplně stejně ptáci, kteří byli kroužkovaní a odebíraní, jako ti, na který jsme, jsme nešáli. No a tady se ještě zdržím, protože ono s tím odchytem občas jsou trošku potíže. Když se bavíte s kroužkovateli, tak vám jich strašně moc řekne, a moje zkušenost je úplně stejná, že chytit ptáka poprvý na playback je strašná legrace, to máte prostě většinou tam jako za chviličku, ale chytit ho potom znova na playback skoro jako nejde, anebo vás to stojí značné úsilí, jo? můžete se tomu věnovat taky třeba jako půl dne, což se vám úplně nechce, pokud třeba nemá geolokátor nebo vysílačku, kterou vědete, chcete sundat. Stejně tak jako když chytáte na těch samých místech, tak prostě můj dojem, a asi nejenom můj je, že ty ptáci si velice dobře pamatují, kde byly chycení a za jakých okolností. A ten playback je takový stimul, který prostě si pamatují. Takže my jsme nějak měli pocit, že popravdu jako i nějaké studie naznačovaly, že odchytit, ale bylo jich malinko, že odchytit ptáka znova, když byly už jednou chyceni na playback, není úplně snadné. A já jsem využila toho, že můj bývalý student Michal Porteš společně s Vaškem Beranem na této krásné lokalitě sledovali naší jedinou současnou populaci v Čechách – lindušek úhorních. A byl to opravdu zážitek na celý život, protože jsou to aktivní uhelné doly, kde se lindušky nachází, takže ve chvíli, kdy tam jste sice jen pár dní, tak opravdu máte pocit, že máte uhelný prach usazený úplně všude. Ale ta lokalita má něco jako do sebe. Ono to vypadá tady strašně strašně, ale lindušky, jak už název napovídá, Úhorní mají rádi úhor, který dneska u nás přirozeně nemají, protože úhory už se nedělají. A tady prostě tohleto je přesně to prostředí, co se jim hrozně líbí. Takovej trochu úhor. Jako, takže ta raná sukcese po prostě vytěžení toho uhlí je pro ně naprosto optimální. A je tam opravdu jako jediná, jediná naše současná života schopná populace. O, o, myslím, že to je přes, přes 100, možná 200 jedinů tam jako jeden rok měli. A ty doly tady vypadají samozřejmě strašně strašně, ale když tam potom se procházíte, tak tam máte některá, některá místa, která jsou naprosto jako vlastně hrozně zajímavá, úplně unikátní. A je tam spousta teda druhů, které jinde nena, na které jinde nenarazíte, a nebo jsou u nás zácní. Jsou tam dlhy, běhořiti, slavící modráčci, jenom když si jako vemu ptáky, je tam spousta obojžitelníků, takže je otázka, co se stane, až teda opravdu se doly zavřou. protože samozřejmě o tenhle ten biotov, pokud se tam nebude dělat nějaký management, přijdeme. No a Vaškovi Beranovi se podařilo vlastně získat tačer na to, že se tam snažil vymyslet, jaký by tam měl být dále management pro právě ty lindušky úhorní, když tam ta těžba přestane a měli tam výzkum, tuším, že asi od roku 2015 a v tu dobu tam opravdu chytali všechny, všechny samce, na které narazili, kroužkovali je, kroužkovali je barevnými kroužky. Tento linduška má hroznou výhodu, ona běhá po zemi, takže tam krásně vidíte, ještě po této zemi, takže tam opravdu vidíte nožičky a krásně ty kroužky oričtete. No a pro nás má ohromnou výhodu, protože má úplně úžasně jednoduchý zpěv. Když vám to pustím, tak někteří jedinci jdou poznat jako od sebe i podle sluchu. Tam slyšíte hluk dolů v pozadí. Tohle bylo osvátky. A co je vlastně úplně skvělé, je teda zase to, že jako správná linduška, tak vidíte, že zpěvy těch jednotlivých samců se liší, ale tady máte zase ukázku toho, že i v rámci sezóny, i mezi mezisezóně ten jeden daný samec okroužkování ten zpěv neměnil. A pro nás je tenhle druh úžasný, protože my i když nahrajeme jenom jeden zpěv, tak už víme, kdo to byl. Takže prostě pro nás jako linduška úhorní je, co se týče akustického monitoringu druh snů, protože přijdete... Počkáte si, až zaspívá, samozřejmě se snažíme nahrát těch pěvu více, ale i ten jeden nám opravdu řekne, kdo to je. No a když jsme měli takhle pěkně prokrouškovanou populaci a zároveň tam každoročně přibývali nějaký noví samci, tak jsme se rozhodli s Michalem Portešem, že bychom mohli otestovat, jak se opravdu jako chovají ti ptáci, co byly chycení a zároveň jsme měli k dispozici i ptáky, kteří byli chycení poměrně už jako třeba pěti lety, jako před pěti lety. Jo? Nebylo jich moc, ale měli jsme tam takovéhle navrátilce, což vlastně do se ukázalo, že třeba ptáci chycení předchozím roce trošku jinak reagují. No a my jsme tady udělali playbackové pokusy, zase úplně standardní, tady vidíte takové jedno pěkné teritorium, kam jsme umístili reproduktor, kdo nevidí lindušku, Majitel teritoria, tak ta je tady. tady. A sledovali jsme, co se bude dít, no a ukázalo se opravdu to, že tady jsou teda asi druhý a poslední grafik, co v téhle přednášce máme, ale jsou úplně jednoduché. Latence, to znamená vlastně chvíle odpuštění toho playbacku, kdy ten pták začal reagovat, když se o to začalo zajímat, tak ta se vůbec nelišila. Tohle to jsou ty naivní ptáci, kteří nebyli okroužkovaní, v životě playback neslyšeli. A tohle jsou ptáci, kteří byli chycený v předchozím roce, no a tohle jsou ptáci, kteří byli chycený před dvěma až pěti lety. A vidíte, že prostě okamžitě se o to začaly zajímat, zajímalo to všechny, stejně tam žádný rozdíl nebyl. Když se ale koukneme na to, jak se chovali agresivně, a tady to je prostě udělaný nějaký skor, ale jsou tam zahrnuty parametry, jako jak moc přelétával nad tím reproduktorem, jak moc na něj útočil, do jaké vzdálenosti se vůbec přiblížil k tomu reproduktoru. Jak dlouho se v držela, podobně, tak tam už vidíte, že ta agresivita těch naivních ptáků, co ten playback neznali, je podstatně větší. No a úplně jako markantní byla ta minimální vzdálenost, protože zatímco jako většina těch naivních ptáků přišla a do toho reproduktoru nám plovala a přišly opravdu úplně až na něj, tak ti zkušenější, aspoň většina z nich, si drželi odstup a pokud se přiblížili, tak se zase docela hodně rychle vzdálili. No a to vlastně je úplně zjevné, že prostě se drží v takové vzdálenosti. Aby si dávali pozor, že jako chytat je bude podstatně horší. Většinu těch najedných ptáků jsme potom krásně jako potom vyprovokováním pokusem odchytili. A tyhle ty teda zkušené, to bylo vidět, že prostě k tomu nejdou. A je to přesně to potvrzuje tu naši zkušenost, že když se snažíme chytit jednou odchyceného ptáka na playback, tak on si srdcakrát dává pozor k tomu na to, aby se nepřiblížil a chytit se nenechal. Takže my jsme vlastně dospěli k závěru, že opravdu i po těch pěti letech si to pamatují, a když si veme, že. Linduška Úhorní v průměru žije nějaký jako tři roky, ti pětiletí samci to už jsou opravdu metuzalémi v té přírodě, tak to jako je docela zážitek na celý život, takový, takový odchyb. No a tady jsem slibová, že to budou poslední grafy, ale ještě se zabrousím aspoň jenom velice krátce do toho, co děláme teď, protože... Když jsme zjistili, jak úžasný druh je linduška úhorní, tak nám to nedalo a navrli jsme se ještě na sesterský druh lindušku kanářskou, která má spoustu výhod. Mimo jiné je to endemit právě kanářských ostrovů Madeiry a ostrovů asi divokých, se jim říká česky. A je to opravdu sesterský druh, pravděpodobně se na Kanáry dostalo, že tam někdy odfoutlo vítr nějaké lindušky úhorní před, před mnoha lety, protože ten skvěch je velice podobný. Je teda mnohem jednodušší, ale opět platí to, že každý sameček má, aspoň teda z těch, co jsme do posluště nahráli, ten zpět unikátní a zase nám stačí prostě nahrát jeden ten zpět, což má výhodu, ne, že by mi třeba jako vadilo se odstěhovat na Kanáry na tři měsíce a sledovat tam populaci, ale na chvíli, kdy na to máte týden na sběr dat, tak, tak jako je výhoda, že opravdu vám stačí nahrát každého ptáka jednou a můžete se potom dívat, co to, co to udělá. No a náš plán, ale to je teda opravdu zatím jenom na počátku, je podívat se, co se dělo právě při té kolonizaci těch ostrovů, protože ví se, že vlastně máme dobrá genetická data, je, je, je moc pěkná práce, která se zabývala genetikou těchto lidů kanárských a ta ukázala, že opravdu primárně ta kolonizace byla někde na kanárských ostrovech, a odtamtud se potom ti ptáci dostali zjevně jako nezávisle na ty divoké ostrovy, Selachensk a na Madeiru. No a protože asi víte, Pěvci se zpěvu učí a lidušky kanářské se zpěvu učí taky, tak vlastně nám to dává šanci podívat se, co se tam dělo s tím zpěvem a protože změny ve zpěvu se fixují určitě mnohem rychleji než zpěvy dané geneticky, tak náš náš vlastně plán je, že se podíváme, jestli třeba to, že nenášli příliš velké rozdíly v té genetice, tak jestli je tam třeba neuvidíme v těch zpěvech, protože samozřejmě představa, že nějaký pták dobrovolně přelítává tohle, není úplně pravděpodobná, protože proč by to dělal, když ho tam jako neochvoukne vítr. Takže ty ostrovy minimálně třeba právě Madeira a Kanáry jsou docela pěkně tím mořem izolované. No ovšem, to je, jak jsem říkala, teďko v počátcích, takže o tom, když tak až někdy budeme mít více. Oznatků. Já tady musím určitě zmínit všechny moje studenty, kolegy, kamarády, díky kterým vlastně to, co se vám tady všechno ukazovala, jsem vám ukázat mohla. No a vám už jenom tedy děkuji za pozornost.